Garizuma aldiko lehenengo asteko eguaztena Evangelitxoa San Lukasen liburutik Aldiaretan, jente asko batzen zala Jesus honan hasi jaken esaten Gizaldi hau gaiztoa da Ezaugarri eskedi ardu Baina ez jako ezaugarririk emongo jonas profetearen abesterik izan ere, ninibetaren zat jonas ezaugarri izan zanlez, holan izango da gizunaren semea, gizaldion entzat. Hauzi egunean, egualdeko erreginak gizaldionetako jentearen aurka jagi eta gaitzetzi egingo godau. Lurraren azken mugetatik etorri zanta a Salomonen jakituria entzutera, eta ona hemen Salomon baino gehiago dana, Hauziegunean, nini bitxarrek ere, gizadio honen aurka jagieta gaitsetzi egin godabe. Harek, bioz egin ziran eta jonasen predikuaz. Eta ona hemen, jonas baino gehiago dana. Jaunak esana? Onurale zete daukagu sinizmena. Baitedakigu eskartzen sinizmena. Hala eskakizun larregi jarten deuskuz. Eta uste dugu obelitzatekela ez sinistea. Ino jarrietek gero pentsatzen. Nirea sinizmena, hala sinizkeria da. Ausnartzeko litzateke zergaitik eskatzen deutsoen Jesusi goitiko ezau bat. Danik handiena emonarren ere, sinistuko eta leuke, eh? ez ez dirudi, eta horrexek ari gaitik jarten deutzez Jesusek adibide batzuk. Baina ere, ibarrin deutxe. Ez dagoz, bioz barritzeko. Baina bai egiten dauela Jesusek autormen adirazgarriet erbat, Ona hemen Salomon baino gehiago dana, ona hemen Jonaz baino gehiago dana. Nortu Ba Jesus? Zer bere buruaz? Bila da bilanak aurkitu egiten dauala esan geike, eta bilaketa horrek eskatzen deutzena emoteko ere presdago. Bila ez da bilanari, kauzarek ederen aurkesten baiako ere ez zirkinik egiten. Horregaitik ezin deutxe arei Jesusek alperreko ezaugarririk emon. Baina bila bagabiz. Luzarora barik aurkitsuko dugu aurrean jarriko jakuta. Jainkoak ez da itxaron azoten. Baina bise, bila urten behar. Geure gogoa erakutsi behar. Eta gogoa dagoenean, gertu dago aldakuntzarik egiteko ere. Bestela zein gatz egiten dan bioz barritzea. Eta horibarik ez dago Jesus bere izantasunean tasunean hartzerik, ezagutzerik, maikatzerik, autortzerik, ezaugarriak eta bi eskatu ere. salmoagaz otoitzean. Ezto subaspertuko jainko biots damutu eta humildua. Ezto subaspertuko jainko biots damutu eta humildua. Errukiak ida jainko zeure maitasun handiaz kendu egizu nire errua zure amaibako errukiaz garbitu nagizu zehar nire ohenetik garbitu nire geistakeriatik Ez dozu bastertuko jainko bihoz damutu eta umildua. Bioz garbi bat jainko sortu egizu nigan, arnaza bizkorra barritzu egizu nire barruan, ez nagizu urrundu zura horretik, zure arnaza santua ez kendu niri. Ez dozu bastertuko jainko bihoz damutu eta umildua. Ez eta tsegin paririk Erreo pariak, ezenduke hartuko nik emonik? Nireo paria jainko bioz damutua. Ez dozu bastertuko jainko biotz garbitu eta humildua. Ez dozu bastertuko jainko biotz damutu eta humildua.